פרק כ"ב נבחר שם מעושר רב, מכסף ומזהב חן טוב. עשיר ורש נפגשו, עוסק כולם אדוני. ערום ראה רעה, רעה ונסתר, ופתאים עברו ונענשו. עקב ענווה יראת אדוני, עושר וכבוד וחיים. צינים פחים בדרך עיקש, שומר נפשו ירחק מהם. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יסקין לא יסור ממנה. עשיר בראשים ימשול, ועבד לווה לאיש מלווה. זורע עוולה יקצור אבן, ושבט עברתו יכלה. טוב עין הוא יבורך, כי נתן מלחמו לדל. גרש לץ ויצא מדון, וישבות דין וקלון. אוהב טהר לב חן שפתיו, רעהו מלך. עיני אדוני נעצרו דעת, ויסלף דברי בוגד. אמר עצל, אריב החוץ. ותוך רחובות ארצח. שוחה עמוקה פי זרות, זעום אדוני יפול שם. איוולת כשורה ולב נער, שבט מוסר ירחיקנה ממנו. עושק דל להרבות לו, נותן לעשיר אך למחסור. פעט אוזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי. כי נעים כי תשמרם בבטניך, יכונו יחדיו על שפתיך. להיות באדוני מבטחיך, הודעתיך היום אף אתה. הלא כתבתי לך שלישים במועצות ודעת. להודיעך קושת אמרי אמת, להשיב אמרים אמת לשולחיך. אל תגזל דל כי דל הוא, ואל תדכה עני ושער, כי אדוני יריב ריבם, וקבע את קבעיהם נפש. אל תתרע את בעל אף, ואת איש חמות לא תבוא, פן תאלף אורחותיו, ולקחת מוקש לנפשך. אל תהי ותוקעי כף בעורבים מסעות, אם אין לך לשלם, למה ייקח משכבך מתחתיך? אל תסק גבול עולם אשר עשו אבותיך, חזית איש מהיר במלאכתו, לפני מלכים יתייצב, בל יתייצב לפני חשוקים.